El hamdulillah والصلاه والسلام ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun megjendrojm al dhe vetëm për ndihmën e falë kërkojmë në salavatat dhe dhëkimet e Allahu qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjes, shokët dhe ata çdo ata që ndjekin këtë rrugë drejtin e fund të kësaj bote. Të ndrojmë lazer tin filluar në takimin e kaluar të flasim punëtim që e kemi e mërtuar gjenneti kësaj bote. Nëse me dërëtet, tema që përflasim përta është një vend strehim ku besimtari gjenë prejhjen, qëtsin, gjenë sigurin dhe gjithë ato që karakterizohet me to një vend i mirë. Andaj në qofësën këtë dunja ka gjennet, ju në kuptiminë të ati të ahiretit, po në kuptiminë kësaj bote, atërpa dy shumë se këtë gjennet është Përmendja e Zotit është çelësi i llojë. Adhurimi ndaj të tinë në policë po për veçantë dhe kredo përmendja e Zotit të Azoxhën. Dhe, dhe kemi thënë që për të qenë ky adhurim me të vërtetë një gjenet e kësaj bote ku ne ikim nga lodhët e kësaj bote, ngarkesat, streset, së shumta alergjimet e qetcin dhe prehën, për të qenë këtu përmendja e Zotit që vëlla padyshim sa i duhet të përjetuat. E për të përjetuar dhe për të ngjallë zemrën më të Duhet pa tjetër që të plecojnë në disë kushtë që i kemi thënë në dërës në kaluar. Do të thotë njën nga to është edhe të adim vlerën e këti dhekri. Të adim me të vërtetë sa nga ka ndëruar Zotë Gjellewala kur nga ka mundësuar atë të përmandim. Nga se si po dyshim se Allah Gjellewala begaton njerëzit me begatit e lojlojshme. E që këtu begati pasëta nuk janë të njejta, asë në ndikim, asë në vlerë, Nuk janë të njëjtas në pozitë tek Zoti xhallahu ala kështu më radh. Andaj nëse dëshojmë me i rendit, poqëse edhe kemë mundësi me i rendit begatit në aspektin e ndikimit dhe përfitimit, padyshim se mundësia që xhallahu ta ka dhënë më e përmend për bën një nga begatit më të madh që Zoti i ka dhënë. Dhe nëse i kthehemi edhe argumenteve dhe fakteve të fjalëve të Zotit dhe udhëzimeve të pejgamberit alayhi salatu sallam, do të, të bindemi se më të vërtetë Ati që Allah uja ka mundësu me e përmenë Zotin e Zogjel Me ato loje përmendi si të përmendit që kemi cikë në birës në parë Ku kemi thënë se lukërve të më nja janë disa loje Për mes të sërave njeri u e përmenë Zotin e ti Atërpa të shumë sa do të gjimë se ka Me dëvërthejtë begati dhe mirësit e shumë ta Njën nga ato e para që duhet të përmendit është E e që vetë Zotin e Gjellore e ka thënë në Koran E këtu ndështë dhe parkemi në ujë që me të vërtet, këto vlera, këto mirësi të këti adhurimi, ti kemi gjithë mund pranë, si kur që është e kërkuar ta përmendim Allah në vazhdimisht, është e kërkuar edhe që mundësështë, që sa më atepër ti kemi pranë veteve tona në, në, në, në vëdijen tonë, mirësit e dhekrit, begatit e këti adhurimi në lezutë gjellë dhe gjellë luë nda e para që duhet të fillim e ta është veta e që ka thënë dhe Gjellewala në Koran, fe dhkuruni edhkurkum. Allahu Gjellewala ka thënë më përmend një mua, dhe më bën një mua dhikër, dhe unë ju përmend një uve. Subhan Allah, sa është kja ma dhe që e nzitë besimtarën me e përmend Allah në Gjellewala. Sikur që ka thënë djetarët të hershen, se nuk është e që ditëshme Dhe nuk është për të habitur fjala Fedkuruni, më përmendni ju mua. A është normal që krijesa më përmend krijusën? Është normal që i varfëri më përmend të pasurin? Është normal që më përmend i dobti të fortën? Normal janë gjitha këto. Se nëse nëse nuk e përmendim Allahun gjatë lutjeve, kë kemi përmend? Nëse prej ti nuk kërkojmë, për ku kemi për ku kemi na kërkuar? Është kë normalë. Kërpa ja që të habit, kanë thonë djetarët, aja që që di dhe të mahnit, është edhe kurkum, ju përmendi unjuve, që Zotë i Gjellë Gjellë Hu dhe të të kryu si gjithësis, aja që nuk kanë vaj për asgjë, me përmend një rap të dabët e të shkret në, në dënjane vogël, pa dërshimë që është mahnitësë. Nuk kemë mundësime e arritë këtë me asgjë, vëllën që fëse krejtë pasurin një rejabë, Edhe çka ato që, që jam këtu bukot, nuk mundesh me arrit të përmendës se k'Allah ka xhallahu dela. Për vajin nëse e pëlqen kurstin, përmendë Zotin Allahu të përmend. Përmend Allahun me kërkim falje, të përmendai me falje. Përmend Allahun xhallahu me kërkim mëshirës të përmendai duke mëshiruar. Eksplor, më si e përmend ti atë ai të përmend ty. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi që e ka marr nga Zoti i tij ku Allahu jalla wala ka thon nëse rubi im më përmend vetmi e dhunë përmenden vetmi. E nëse rubi më përmend në një mjedis njerëzve ku do të qoftë un atë përmenden në një mjedis më të mirë sa që më ka përmend mua. Të përmend Allahun në mjedisin e kujt e mëlegut të madh të mdhaj. Përmend Allahu subhanallahu më, mënda, subhan Allah, më amnit, Allah u përmend emi i tij. Allahu kur përmend nuk është si përmendje, vetëm më të përmendam në. Por është për mënyrë që shoqëruat me mirësi e begati shumëta. A që gjithaqtu si arrijen kur lëviz gjuha jote duke përmendur zotin që logjëta luap. Atë mirësi e moha vëllaçë, vetë kur kët begatinie ka paraqysh përmendje Allahut merr tjetër tjetër, tjetër cilësi tashmë. Ës është është është e cilësisë tjetër me ndikim tjetër. Kur ti edin se për aq sa Allahun po e përmend e dhajë duke përmendur ti e dyta që kemi të bëjmë me me, me vlerën dhe me rëndësinë e dhikrit dhe me dobit e dhikrit që sikur e përmendëm në fillim dhe po e përzysh disuar për shkak të rëndësisë e ka ne po flasim për to vlera që t'i japim kuptim dhikrit po flasim për to dobit të ndryluar zonë për çfarë arsye që të kalojmë nga përmendja rutinore dhe e pavëmendshme e Allahut në përmendje të vëmendshme kur tashma e shëqruar është edhe zamra qëla e shian në mbëlsin e dhekrit e jo e të më gjuha e për të arritë kjo këmë e thënë duhet disa kusë të më përmanë me e kuptua që përëthua dhe me e ditë vlerë në aso që përëthua e kështë më rrath nda e dhjuta që të mundësën është se aj që përmanë Allahu në gjëllë e huala a frot e këzoti Allahu a përmanë dhe ata ndërsa aj, e dëbën dhe bëhet i imunizuar dhe i fortifikuar për balë gjithë do përpike të shejtonit marit të kaj. Nuk ka fortifikat më efuqifme që të mbronë nga vezves të shejtonit, nga cytë të të ti, nga gjithë do shërë i ti, nuk ka diqë më efikase dhe më e dëbishme, për bal tërmikës e përmendja Allah Gjallahu ala. Ma dhe ka orë në aditën e Jahja s.a.s. Përgëmërësëm i ka thonë në shokëve ti, ka qenë gjemi, si së kur sërë aditën tërmidi, i ka thonë përgëmërësëm shokëve ti, 5 zëra u obligua me to Jahja s.a.s. Jahja s.a.s.m. i biri, i zekërije s.a.s. Obligua me 5 zëra që të mësën vetë, të punan me to dhe të mësën të të tjerë. Dhe Jahi al-Islam im leo dhe njëzë gjami dhe u tha, Allah më ka urnu me petë gjera, që ti msej për vetët të punaj, për që tu amëse dhe juve. Dhe filloj me ua përmendë këto petë gjera. Njën nga ato, tha, përmenden i Allahon. Nga se shambulli ati që e përmendë Allahon, është si ku se shambulli kujtë. Kështë të Jahi al-Islam. është si ku se shambulli e një njëri i cili, është duke ikur nga një armik që po e ndjek me e kapë që po e ndjek me me e rëbnu edha i duke ikur nga kjo armik gje një kështjel futët në të dhe, mbyllë dherëm fortifikohet fartë dhe mbetë armiku jashtë papat në të futët në nëna të, të qështu dhe dhikri të e përmenda lëngë e lëvala dhe realishtë futët një fortifikohet në një kështjel të fuqishme Me dyert të mbyllura fort mund të syhet vërdall rreth soi shejtani, por ju mundu fut me anat. Prandaj, edhe kështu siç e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur një njeri don me hyr në shtëpinë e tij, do thot bismillah. Don mua ngro buk, fot bismillah. Çka thot shejtani? Ne këtu a dukun imagjinore shejtani, na duket këtu reale, pse na nuk e shohim këtu realisht ndodhin? Të shëtoni, ati dhe kompanisët i Që kanë posë njët Me najtë bashkë me njërë Me i bo zëraru Me i bodon Thot Inësari fu Këthenu Lërgoni piktuit Fe inu la me bite lëkum O la ta am Për juve këtus pas Ka asë tjeti asërshim U përmenda Allahu qënu Surrim në këtu Andaj Allahu gjellua ka thënë në Kuranë Kull a u dhubi Rabbin nas Thuaj Kërkoj mbrojtin e zotët njezda Pe qka? Min shërri lë wasuasel khan nas Nga shërri ati cili Vështimish bënd cytje Por është khan nas Qka është khan nas? Khan nas të nërodhë është cilsie shëjtanit Që në basë u sëj ka mora dhe emin khan nas Vije me cytje A do vjen më shart më me, me bunirët. E përmend Allahu, kthehet i vogël. Do vjen i madh si të përmend Allahu ose e gjen njeriu se e ka përmend Allahun, ik. Ik i nçmuar dhe i zvogëluar. Subhanallahu, jemi kaçt më sa sherrnë ka sjellë so në bucë sjelloni. Sa konflikt ne ka sjellë mes njerëzve, sa so dëshpërimu nuk ka shkaptuar, sa so gënjim, sa so mëkatat u ka sjell. Dhe prapë seprap njerëzit Bin viktimat të cytjeve të mërtimet të ti Ku është zidja? Ku është nuk dalja? Përmenda Allah në gjellë avallën Allah kërë përmerë, nuk ka qasja Nuk ka ka frot Mëndje ik për i teje Sikur që ka thëmë peganberi sallallahu alai sallam Kërë të thërët e zani Për mëndoni si të të të mojëzini Allahu akber, Allahu akber Ik shëjtani vrëp Duk e lëshua dhe zëra Të të mërshëm që mos të ndëgjën, e ndjen thirrën e zot ik larg derisa mos e thepundom. Prandaj thirrja e Zot është simbol i lidhjes me Allahun dhe i shpëtimit nga këthet e shejtanit. Pse? Sepse Allahu po përmendet. Emri i Allahut është i madh ozni. Emri i Allahut është i madh. Me përmendjen e Allahut dritë të qies dhe të tokës. Por Allahu që lënda ka mundsuar nive më përmend dërsëm, pa udrith, apo pa ngarkesa kush la ilahe illa Allah. Që meshi Allahu po ndryshe, emri i Allahut është i rron, emri i Allahut është i madh. Pra kjo duhet shumë e pritet u. E 30-ta që na mundson përmendje Allah xhallahu le dhe ka shumë dobi. Dietar ka shku libra, duke përmendur me 10ra, më ndjej me 100ra dobi që ia sill besimtarit përmendje Allahut. Ne nuk mundu me i provon gjithë ata ka shkuar mirë, po disa prej tyre. E 30-ta të ndërrohet që e sill përmendje Allah xhallahu le dhe a rindobbi besimtari përmes dhikrit të Allahut xhellahu ala është se i ia lërgon pikëllimin e dëshpërimit. Sa të vërtetë nderojë jo rol harxhin njerëz të stresuar, të lodhur, të raskapitur nga tela sht e kësaj bote, të piklluar dhe të dëshpëruar se nuk kanë pas mundur të arritshëm gjëra, të provuar nga shumë anë. Dhe sot njerëzit si kur njërë me parë, statistikat, statistikat edhe të organizatërë botnore për shëndesit, flasin për cifra marrë mense të përdorimit të medikamenteve për qecim, që sot njës i përdor në bërë. Dhe tëtë, shpesh herë, nërsa gjdo i, i treti, i katër, i madi i dyti njërin bot, përdor hapat të qecimit të bërë. Kjo është hëndaluar, hamënën, si ka një nevoj, kjo të që të të të të të të t do të them është një është një medikament më efikas se ky autor përmendi Allahu xhallahu te. Allahu thotë: "Inna bi dhikri Llahi tatma'innul qulub." Za mat e trazuara, ngasfuar të kësaj bote, të lodhura, të mrzitur, thotë Allahu xhallahu te, qetsohen, pushojnë kur përmendet Allahu xhallahu te. Prandaj e bubeq edhe pejgamberi sa se ne mishin në shpellë ishin shumë afër me Kop Krisht apo qish qafër kur nisën në hijelat fat e Abu Bakrir radhiallahu ta'ala thot ja kemi pa komt dhe dikush thëty me kju të komtëve që na kishte pa kaq afër dhe Abu Bakri nuk kishte mërzi vallahi për vjetë atë pse kishte gale me kapë Abu Bakrin i po çfarë do të thotë me kap pejgamberin sa sol qsoi Abu Bakri kishte frikë garkes çfarë i tha pejgamberi thjesht si e qetçoi pejgamberi Abu Bakrin çfarë tha ta la të haznë Mos u mërzit Mos u pikla Mos u sresa Inna Allahe Me ana Allahu ashtë meneve Si u përmand Allahu dhe ashtë meneve U qetsu e u bëke Radi Allahu ta'ala E qetsu e përse përën situatë krizër Kër ka nështëta Situatët që nështëta friksohet Për kërës fjëllë Allahu gjallë Në kërështë që në rasët të cektuara Kër një mund tjetë në luftë Dhe përbëllar mikot Kërmëtjet edhe jetë ati rëzikë, që fa ka thëmë? Fëdhë kurullahë o thëbutu Përmendin i Allahun dhe Rënit që nduhu shumë Andaj, përmendin i Allahun gjellohu dhe në këtu situatë të kritike Këndoshta frika mund tjetë në kulmin e saj Allahun e porosit me e përmendin i Allahun Nëse nuk ka zemër Ku përmendin i Allahun e që nuk qëtësot E nuk pushan Andaj, dhe kërmendin i Allahun gjellohu dhe të ndullohu dhe të ndullohu d e çesën zamr e kthen sigurin e kthen qetsin në organizuesin dhe këto e kanë provuar njerëzit sheku për radh vazhdimisht e sot e provojnë dhe e dinë se çfarë ndikimi ka leximi i Kuranit çfarë ndikimi ka ka përmendja e Allahut gjallë në këtë mëradhë përveç të duhemi për mangë të ndërruazot është se përmendja e Allahut gjallë është fort e mbylur për kopshët të në gjennet atëm. Farën bilur. Në këtë në botë, në këtë dunja, e mbilëm gjennetin tonë. E qëshë mbilët farën e gjennetit? Ka thënë pegamberi s.a.s. Dhe rasul gjennë, e mbilur e gjennetit, që ti e mbilë është, subhanallah i vë bihamdi. Thush, subhana dhe vihan di, e ke hudhë një farë, për një palë, një drutë madhë që të bënë hienese dite gjykimit. E mbilën e kësaj. Prande edhe pegamberim kër e ka taku Ibrahimin e al-Sham në Isra, e ka taku Ibrahimin, ka taku shumë pegamberat, një për të një ka taku edhe Ibrahimin e al-Sham. Takimit mdhenjve, që kjo është takimit mdhenjve, i dy pegamberim matë me të lajë gjallë e uana. I ka thunë Ibrahimin e al al-Sham I ka thënë Ibrahimi a.s. Muhammed a.s. Fëkëri umet e kës salam. Bëni salam umetit tënë, nga Ibrahimi a.s. Bëni salam. Edhe salami, pas të e ka një hedhje me vete. Në kur dikush e do në dikën, nuk thot veqë, bëni salam. Ja mundu që atë salam me e shashimu dhe meni, bëni salam me qita. Salam me e kani e kani e, e kani një, ka një, një shoqërues me veti për më treguar se është i sinqert. Nuk ka më shfjal gojë aty. Dhe nuk i tha buni salam umatit ton. Po i tha buni salam edhe thuju çë hedia. Më e mirë se çfarë do hedhin kët botë apo? Ta buni salam edhe jep ju hedhje. Se xheneti ka forcë mbille. Dhe s'mi gju di sa çështat xhenetit Por ajo që një në tërson është i tha thua ju se e mbilura e gjenetit, fara që më te e mbilurën gjenet është Subhanallah wa alhamdulillah. Me thonë Subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah, wallahu akbar. Sa e rëthush e ke milë, da tësikur se e një fara gjumë në bërshë, nështë dy vjetë dhullë për e ma, nështë dy vjetë dhullë për e ma, nështë dy vjetë dhullë fryte edhe kështë të ushtë subhanu Allah i vëbihëmdi, të ushtë laj i la helëlar, e ke vëdhë farën, për në mbili që ka në, në, në gjenetatun. Gjithashtë të prej dobive të dhekrit, thash papi janë të shumëta, për dhisa për tyne të ndërlëzër, lera për menë se latë është e madha, a ja si e dobitë shumëta. Një për tyne është të pasronë nga gjëdo njullu e dyftyrsisë të siguran se të nuk je munafik Allah nërru nga munafiku nga shiri dëftërsis Allahu gjallë vëla kër i të silësën munafikat në kipërman me amna Allah nuk thënë kërën filonish munafik përstan me amna Allah gjallë vëla përman Allah të silësi të në rrujë mës në pasi ato njën nga ato të që si Allah të thëtë vëla jadhkurun Allah illa qalila mëna fikat Allah nëse përmanin, rralën në herë, përsyë për foqit njëzë, po, moralisht, ata dhe dhe kriën, lërgat, nëse ti Allah në përmanë shpesh, dhe përmendjejë, dhe, dhe në kërvë që fjallë goje, për është e shëqivuar edhe me, përjetimin e zamërës, është dhe kërë kvalitativ, atërësa më shpesh Allah në përman, a që mëtej për të sigurosh, se hamdullet zemër dhe besimet janë të pastër nga janë të pastër nga munafiku dhe nga dhe nga dyftësia. Dhe shumë të tjera të ndërluazur që thotë bot i kasila lojëlora, përfundua me përbymë një dobi të fundit të dekës, është se edhe begati në këtë që përmanden ishin begati në këtë tahiretit, begati në tha të besimit, por edhe begati të kësaj bote vullay simi me krah. Tjetër është fitimi i besimtarit. Kër punën, angazhot dhe e përmendë Allah në gjelë dhe volat Vien vaktin e mazit, e fa në mazit Vien mundësie me buharam dhe tje nuk duha A kimi dhonë dhe kjo është përmendja Allah Tjetër bere qëtër fitimi kër shoshtu me përmendja Allah E tjetër është fitimi kër nuk shoshtu me përmendja Allah në gjelë dhe volat Dhe luhi a nehi së nam Në kësila që i edhe popet vet Shikoni, preja se i kohe Për e gembert Allah porositin popet e tyre Allah do që i motivuar dhe joshur se përmendi Allahu nuk është vetëm për ajrat por edhe këtu vota andaj nuhet çfar tha fa kultu staghfiru rabbakum innehu kana ghafarra yursil is-samaa alaikum midra wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yajal lakum jannatin wa yajal lakum anhara nuhet çfar o popull jam istafiru rabbakum përmandeni Allahun kërkoni falen nga Allahu Nga se në cëfë se gjë e përmendjë Allah në qëllë e uhala Që fa në dohë? Allah është falis Këllë e mështë ju furnizën me falje Kërështë begatia me e mëdhe Furnizim maj mirë të ramë me të falje Po ju vetëm kaqë Jursiri së në alikum i drara Jau sëllë Jau sëllë bëllukën nga qëllë Vashë dhimështë Sëllë shi të begatë shumë Që sëllë në bilratë shumëtë U ju më ditë këmë bi e mëd Dhe permendi Allahu xhallahu ta'ala vona bën që të shtoheni në pasardhës, sill fëmijë, benin, edhe pasuri, ju mdit ku? Zoti xhallahu ta'ala ju furnizon me pasuri me fëmijë. Prandaj edhe disa peditorë kanë porosin që njerëzit që kanë problem, do të thonë nuk kanë fëmijë, po më ndiej katuk mjekësorë, gjithsesi mirë po me me e shoqëruan djeken e këty është e bëj për më permend Allahu xhallahu ta'ala. Thuja astaghfirullah, astaghfirullah. Wallahi shtuat pasunia. Çfarë e bëreqet i pasurisë? Çtohet so bëreqet i fëmijëve? Po edhe fëmijët tu janë nuk e përmend Allahu xhallahu aşber, astaghfirullah, astaghfirullah. Ose përmendeti rrapa. Uja jallakum jannatin wa jallakum anha. Dhe Allahu ju bën që keni vendbanim të bukur, ju bën lumej, ju bën kopëta, ju bën xhëlbrem, ju bën bukurie, stoli, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Gjithë ta këto fal kujt? Përmendës Allahu xhallahu aşber. E shumë të tjera, e shumë të tjera Përndajte në të nderozër Kur mesimtari i ka përasyush gjitha këtu dobi dhe mirësi Dhe i ka mundot me i silë në kokën e ti Allah umë përmenë, dhe Allah i kemi aftëna të Shetani largohet, piklimi, vje gzimi, vje ljumëturia Apo largohet më rafiklo ko, dyftyrsia Silën begat e kësaj bote Këti ka këtu në kokë dhe gjitha këtu këtu silë në kokën e thët La ilaha illallah Sa është i bukur dhe k është të, të përjetim, përëndaj që të përjetim dhe këtë shije dhe të tjetë gjenet i kësa i bote duhet që të njihim e vlirët e këtë dhe këtë dhe këtë që disa përjetim unë i, i përmend e ka shumë të tjera Allah unë në bënë nga ta që Allah unë në përmendin shpesh dhe ljusë Allah unë që të në bënë nga ta që kër Allah unë në përmendin dhe këtë përmendin shëqruat zbashku me gju Dho t'i ruha dhe ish pëbleft, në baniha Allah për rizyatë, dhe në thakim nashëm. Wa sallam ala muhammalu, ala ahli, wa sallam ala sallam ala sallam.